Saludos a todos aquí agora estamos Con Manuel Peñero Balai Que o, o concedero Que no ano 89 inaugurou A, a, a primeira biblioteca do Concello A biblioteca central daquela Que estaba ubicada Lo que oxe o juzgado de paz Naquela en entón A xunta enviaba Un lote fundacional de libros E un mobiliario Que eh, recordo estes es daquela Hola a todos Eh, recordar daquela foron moitísimos contrapés que nos encontramos na... para poñer en funcionamento a biblioteca. Eh, desde o primer momento nadie tiña as guías ou as solucións para darlle pé a que se iniciara. Tiñemos aí un lote de libros de alrededor de 3500 eh, volúms que non se sabía o que facer con eles, uns estaban na un sitio, outros noutro. Entonces, hasta que o, sendo o alcalde de Frutos, foi e eh, eu como concelleiro tomámos xa a iniciativa de poñer en funcionamento o que a Biblioteca Xeral de Arteixo. O primeiro paso foi que o lote fundacional sufriu un incremento por parte da xunta, que a xunta nos mandara todo o material que foi o máis volúmenes e tamén a, o que, a infraestructura, se, se a estanterías, xa mesas e todo. E o seguinte paso foi a contratación de un personal funcionario que foi o bibliotecario Xoxa Luis, que foi o que iniciou todo o, o traballo da biblioteca con moitos atrancos eh, daquí, dalá, porque teñamos, pensamos que esto iba a ser máis fácil do que foi. Xosé eh, Luís nos apoiou moitísimo e foi o que nos guiou para poder levar a cabo a apertura de, da biblioteca. Cando a inauguramos, ese día foi a alegría máis grande que tuvemos en este concello, xa que era un concello que o único que por así decirlo vivía era da, das carreteras do arreglo dos camiños de que se si había augas se si había luz se si arreglaban aquelo a, a outra persoa pero que a labor de cultura nadie se pensaba nada De feito, eh, eh, a xente eh, na biblioteca viña E incluso, como anécdota, podo contar que vinhan a comprar libros. ¿no? entonces explicaba á xente o que era unha librería e o que era unha biblioteca. Sí. E, tan duro como eso xo, hai 30 anos, pues, a xente pensaba que na biblioteca podías comprar un libro. entonces sí. eu necesitaba este libro para, para o meu rapaz, porque eu o pide no colexio para a lectura. entonces sí, eu explicaba, mira, se te faz socio podes lo llevarlo, gratis incluso le van esta esta ideia de que gratis, como é? Sí, si sí, si un préstamo de gratuito. Hasta de era unha sorpresa, non? Uh -huh. Eh outra xente xa conocía ese tipo de, de, de servicio de entonces pois pues, eh, era moito máis máis ¿no? De todos xeitos, pois pues, os rapaces, o que di um, José Manuel, eh, para os rapaces foi unha cousa moi importante, viñeron moitos xa de, de entrada. E claro, era non só lo que era para o de, de Arteixo, pero 5 anos despois Houve unha segunda, segunda, segunda biblioteca que foi á Pero eu tamén facer, facer finca de no que era que eu xuntamente coa Consellería de Cultura tamén levaba educación. entonces a nosa labora foi tamén imiscuir á todo a red de escolas unitarias e, e colegios darles a conocer o que era a biblioteca, porque, claro, nos colegios tiñen eles unhas bibliotecas pequenas. Entón, foi cando os fixemos vir a conocer a nosa biblioteca, eh, ver eu a biblioteca en naqueles tempos funcionaba de, de catro e media a oito da tarde, E veías cando nos primeiros meses cando eu non veías a, a xente e tal xa, xa empezaxe a saber a, que os nenos empezaban a entrar que os pais tamén entraban sí. xa tiñamos as, as nosas salas de periódicos que a xente viña a ler os periódicos Eso xe che congratulou. Depoís empezamos as nosas campañas con José Luis, que el pode comentar con máis tra tranquilidade. Cando empezamos a traer os nenos dos colexios ás ca nosas campañas, empezamos as, as animacións cos, os de, os de o que xa sería educación infantil e despois cos colexios. Había un o, o mes do, do libro, o día 23 de abril, máis ou menos, facíamos aquelas campañas entre os colexios e a biblioteca. Cada ano se celebraba nun colexio y eh, por eso vivía un mes para, para aquella celebración. Sí. Esto supuso... Eh un coste, un coste adicional que sempre, sempre partíamos que a nosa consellería era a consellería con menos presuposto, porque, bueno, de todo levaban entonces era a miña loita entre José Luis e eu para conseguir, porque, bueno, traer aos colexios, ás escolas de, desde as súas ubicacións supuñeron usar o transporte de, sempre me acuerdo, do noso amigo Daniel, Daniel, que era unha persona que conmigo se portou extraordinariamente nos traía moitas veces con precios que eran totalmente irrisorios, nos traía os nenos de todas as unitares co, co seu eh, coche, o autocarro setra, aquel que sempre me acordou del e ver como empezou a funcionar e despois bueno, xa, a, a, veus ao, ao largo do tempo xa, como, como foi esta evolucionando xa vemos as bibliotecas cantas hai, canto e como está funcionando. Claro, eh, um, penso que, bueno, para min, evidentemente, é unha satisfacción eh, estar aquí estes 30 anos, desde logo, pero para como concelleiro, así como o primeiro, por así decir, non sei, sé, podías facer algo así como un, un resumen de, de todo aquelo o que te que supuso para ti personalmente ou na tua vida? Home, eh, como personalmente foi una labor encomiable desde un primeiro momento, bueno, que a miña... É dicir, os meus estudios están enfocados, foron enfocados a... a magisterio, eu non partía dunha base de que xa eu, cos meus estudios eh, sabía a donde podía chegar e incluso a miña especialidade era de... de sociales, entón... Eh, claro, ver como foi isto evolucionando Ver de que no ano 87, cando cheguei Que non había absolutamente nada non había A cultura, por así decirlo, non existía ver ponendo, ir ponendo grano a grano e eh, ver como se eso empezou a brotar eh, decir, eh, desde a biblioteca eh, ver como se empezou a facer outras labores culturales eh, de non haber nada de facer eu moitas veces de animador cultural por así dicilo apoiándome moitos rapaces daqui da, da, do Concello de, de Arteixo eh, oxe rapaces que moitas veces nos acordamos e eh, non fai moito tempo un dos rapaces Veo a xuntomín que un rapado que hoxe xa ten 50 anos e me dixo a Colgata de Reixe se fixo no ano 87 que afixémonos que empezamos a facernos un baixo alá na calle, na calle Castros calle ali con o trator que fixemos estuvemos traballando e dixo, te razón e iso foi o que empezou a engrandecer todo xuntamente cos carnavals o, estre, o levamos á biblioteca a, decir, a biblioteca Como empezamos, e xa o dixen antes, empezamos aí sí, as ya, actividades, as actividades foron primeiro día, prácticamente. Día. eu ao principio me involucrei moito iso, despois xa José Luis, xa eu estaba como desde a parte da fóra dicindo, pedíndome, eu lle "Bueno, pois, mencionar aquí tamén que moitas moita xente non o sabe, pero recordarlle que o Manuel Murguía naceu na biblioteca de Artexo entre este señor José Luis e eu que moitas veces moi foi, foi, foi algo que encargoume personalmente José Manuel Peñeiro que dixo eh, tal cual que había un diñeiro sí. para un premio que fora a falar con Enrique Rabuñán no instituto e que se ofrecera ser coordinador dese de premio sí. e aí foi exactamente foi, conací, conací conací, conací, con unha aula do Manuel Murguía, do Manuel Murguía. por eh, mediación do concello a través sí. de José Manuel sí. Piñeiro sí. eso moitas veces que escoita es opinións pasa que un cando se marcha de, de aquí pois pues mira marchase eh, comun eh. como entrou sin facer eh, eh, barullo por así decirlo e eh, tal pero este é o que se chequeda de de Cite, estos eh, 30 anos supuso moitas cousas Claro, moitas eu sigo Pero eh, evidentemente esos 30 anos Tambén teñen moitas cousas para mi Non só é todo eso que din él Que efectivamente hoxe ainda temos relación De vez en cuando E nos, nos gusta vernos falar eh, daquela Daqueles tempos Porque le vamos falando unha hora, eh que conste <risa> eh, antes de gravar <risa> e eh, eh, bueno, que nada, que para min tamén personalmente, pois pues, toda a xente que hai unha cousa moi importante que destaco, é eh, que moitos rapaces que veñan á biblioteca rapaces rapaces rapazas que veñan á biblioteca daquela veñen hoxe con seus fillos e súas fillas, sí, sí, que sí, o cual sí, a parte sí, de, de, de, de ver o paso do tempo, pois pues, ves tamén Isa es satisfacción. Sí, sí. No, no, e máis eso eu o vexo eu, eu, eu na miña labor profesional do do desto xe traballando que moitas veces a xente che vén recordando cousas de daqueles tempos. Quer decir, tamén eu facer un mención que teño que recordar É dicir, o meu punto de apoio que tuve en todos esos anos Foi frutos, frutos como alcalde Que foi a persona que sempre estuvo loitando ao meu lado é dicir, Sempre me defendeu eh, Todas as cousas que facíamos claro, a era, era, a do era a cabeza visible do Concello Por onde sabíamos que o que pensábamos Íbamos a él E nos iba para adiante ¿Por Porque ele era tamén un mestre Que sabía que por un lado había obra civil pero outra a obra cultural e obra humana que era ver que todos Especiales. os chavales sacalos da calle <risos> e metelos sean as nosas cabalgatas sean os nosos eh, teatros porque fixemos teatro fixemos moitísimas cousas e iso foi como, con moito apoio desde de, de, a persoa Bueno, pois pues, eh, aquí, de aquí nada máis este vai ser un do, dos podcast que podedes ver Na, na noso blog, vais adiante pues, outros concelleiros pasarán por aquí tamén eh, con outras entrevistas e eh, algúnha xente tamén como para falar en nome dos usuarios eh, a todos os queremos ver pues, o día 23 ás 8 da tarde para celebrar 23 de abril a, a celebrar a estes 30 anos e eh, nada, e eh, acompañarnos tamén en, en todo esto